I ara és moment de saber quin, quin temps ens farà la propera setmana, sí. demà, del senyor Marc Suñé, que ja està arribant a l'estudi. Seu, Marc. Tome asiento. Tome asiento, com caballero. Eh? Bona tarda, com esteu. Bueno, mirad. estamos, estamos. Aquí estamos, no? Sí. Eh, estàs llest per fer la previsió més boja de la ràdio? Se'm si deixa així, sí. se'm si deixa així. Sí. <ríe> doncs vinga. Il retorno. Eh? Il retorno, il caballero. mago. Cavalier, il mago. Eh? E-Po E-Po E-Po Això és lo millor És es que es mira es que ha mi. passat temps i encara ens partim preu, la caixa amb el E-Po Preu la sintonia sencera i deixa-li E-Po E-Po E-Po E-Po E-Po ja està No me més Bé, una setmana més Que consti que no li ensenyant la previsió, eh No, carà, no, no, carà, no, no No, no, no, no, no, no eh? l' Ara el de la niña. Ai. Bé, doncs aquesta setmana la previsió del temps serà de quina ciutat, Marc? No diguis Rubí, no diguis Rubí No em deixen fer-ho de Rubí, però... Per què no? No ho sé, tio, no ho sé Aquí m'estan estafant o sigui... sí. Ah, aquí menys jo Em toca la Corbera Hòstia, de Corbera Qui de Corbera? Sí, tio No, però la setmana Mala. que ve no, eh La setmana que ve no La setmana que ve serà... No, de Vitoria la setmana Hòsties. que ve de Vitoria? Jo estic a Vitoria la setmana que ve. Hòsties. Ah. Oh. La setmana que ve a Vitoria? A Vitoria. A la capital del País Basc? Allà Quins motius han empès a Marc a fer la provisió del temps del Tuntunt? Doncs que m'han contractat una revista, com alguns ja saben, i m'han enviat a Vitoria a treballar. Oh. Ah. ah. Misteri allora. resolt. Oi? <laughs> uh. uh.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 Cert. I aquest cop crec que fallaré fotre, sí? sí? A veure <ríe> No li ensenyi No m'ha ensenyat res, fica Recomanacions més comiat, més... algo més ah. O no, Ari? Uh, sí, sí, però li estàs fent una cosa amb la mà Sí, és se la se sent caliente No, no, no bueno, va. Ens arriscarem Això és pitjor concepte, eh? menys a que un cert Vinga, anirem de menjar més vale. Aposto que anirem de menjar més a temperatures Com a mínim Pluja? Espero que no, tio, és el meu aniversari i no vull que plogui, o sigui. Ah, no plogrà, no Sí, crec. a més tinc una conferència a biblioteques, o sigui, imagina't, que guai. Uuuuh. Va, vinga. <fí> eh, els tres primers dies, de junts a dimecres, m'arrisco, no m'està ensenyant res, prometo. Que està aquí l'Ari, que no. Mal temps. Sí? Sense arribar pluges, per això, eh? Sí. I després començarà a sortir clarianes. <fí> però li has ensenyat. No. No, no, no, no. No, no, no, no. No, no, no, no, no, no no, no, no, Promises. Ui, sí. Promises. Vale, doncs, sí no? sí no. anem a saber quin és el resultat. És un Mourinho. Temperatures mínimos Ah, això, temperatures, Marc, temperatures, es és veritat, parlós. és veritat, no. Ari, sisplau, no, no, un cop no, no, que ha encertat No, no. no. Alguns, <laughs> no, Caralla, no. pots lluir, pots lluir. Vinga, de dions a demigues hem que faria de, de menys al mes, per tant, entre 17 i 20. Vinga. Entre 17 i 20. Sí. Això, les mínimes. Sí. I les màximes? 23-26 doncs vinga anem a veure és un mourinho ara menj, menj, no? sí bueno, eh, més o menys més o menys sí, va, abans, no, man, no et quegis que abans quan no la la ens ensertaves el tot et posava no el guau que no? mala persona que és sí voleu escoltar però és objectiva, nois bé a oh, eh? no es confia mi? mai m'ho <laughs>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 Desastres. Núvol però i probabilitat de pluja Tranquil, mitjana ara fotre una birra al bar de l'Una sense morrer la bar d'Una de biblioteconomia a Sants a Sants sí. a Sants? No. Sí, sí, sí, Sants sí, sí, sí a Sants que hi ha una excursió és, és veritat eh, eh, a fer, a fer eh, allò del sí, sí, sí, no. sí no. és veritat un moment <laughs> pel que respecte a la probabilitat de pluja ja acabo eh, la trobarem situada durant tota la setmana en nivells mitjos i baixos amb especial augment de la probabilitat en el proper divendres uh -huh les temperatures mínimes oscil·laran que aquí no has encertat Marc les temperatures mínimes oscil·laran entre els 13 i els 17 graus El menys, 17 Alberto, dit, eh? no em sembla bé com fas aquest això eh? això hauria d'anar per punts com per punts ah, per un ranc quin tant percent d'encert que encert 50 no. No. 50%, encert. veure, encerta la previsió 4 punts prou... que no encerta les temperatures per properes eh. setmanes, setmanes ho podem mirar això. Venga, eh? venga, venga, venga, va, venga. Venga. i les màximes que tampoc has encertat des dels 25 fins als 29 més o menys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 Está Carlitos por aquí. Está Carlitos. Carlitos. Carlitos Entonces eh. venga, que diga tu Carlitos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. adiós, adiós, adiós. El tiempo...